Hoofdstuk 4, 22 november 2016, om 22.40 die aand. Joshua Mirjam met iets in my hande gesit, en het is een type van een meetstok. Ek kan nie mooi eindelijk verduidelik hoe hy lyk nie, want het lyk nie soos iets wat ons op die aarde het nie, en het is nogal een baie ingewikkelde ding, maar hy kan uitskyf, en hy, hy lee op my handpalms, en Joshua sê vir my, ek moet die ouderdom van die aarde meet. As my sweet so se kan verstaan, weet jy om dit uit om dit te verklaar nie. En ek van die meetstok en ek meet die aarde se ouderdom. Maar die aarde se ouderdom kom nie eers by die 1 mm merk nie. En want ons aarde is nog so absoluut jonk in vergelijking met die al. En toe gee af vir my hoofstuk 4 om te skryf. En hy sê Die bestaan van hierdie aarde kan nauweliks gemeet word, omdat hierdie planeet waarop jylle leef so klein en jonk is, in vergelijking met die andersterre en planete. Tyd gaan baie snel verby op hierdie aardbodem en jylle mense besef nie hoe gau dit verby vlieg voordat die laat is nie, want die verstand van die mens is loos van die gees in die hart. Die verbreekde band tussen die gees en vlees skep die indruk van tyd en ruimte. Wanneer jy opsiesiel die wêreld van die gees betree, verloor jy treed met tyd en kan jy nie meer die verskil tussen 'n uur en 'n minuut uitken nie. Maar wanneer jy weer terug is in die vlees, verloop die tyd baie stadiger as jy daarna kyk. Die rede hiervoor is omdat hulle ons hele klein is in die vlees. Jou gees reik ver bo hierdie aarde uit en is nie gebonde aan die aardse tydreëls nie omdat jy eerstens niks materie het in die gees nie, en baie, baie, ontzettend baie groot is. Die reels vir die vleels, vlees, geld nie vir die gees nie. Daarom spoor ek jylle aan om in hierdie kort tykie op aarde, als in jylle vermoe te doen, om geeslike skatte by mekaar te maak. Kom meer gereeld na my, so dat ek my kostbare ruikt om aan jou kan openbaar, in die tyd wat jou op hierdie aarde en die vlees wandel. Morgen is alweer een nieuwe dag, en elke dag bring met hom sy eie dinge mee. Dinge wat gister gedoen moes gewees het, kan nie eers die volgende dag gedoen word nie, want daar is niewe werk wat op jou siel wacht. Groei van die morgen tot die aand. Laat my toe om jou tyd te reel. Kom vraag vir my wat jy vir my kan doen, en ek sal jou leer. Ek as moeder en vader moes hier die tydmachine skep vir jylle best wil so dat jylle in een kort tydkie weer vervolmaak kan word op die toetsbodem van hierdie aarde. Tyd is ook tot jylle voordeel, want die dier nie verewig nie, en spoedig is die tyd voorby, maar so is ook jou kanse en geleendhede op. Wat het jy dan om te bewys vir jou leven? Spandeer jylle tyd beter, spandeer dit met my, want ek het baie dinge om jylle te leer. Dit is altyd die beste om een les in jou eie hart te kry, as wanneer dit van buitenaf vir jou ingegewe word. Jou eie hart met jou leermeester wees, want ek is hier binnen in jou. Maar roep my aan in die liefde, kom sit hier by my rivier, en ek sal jou iets baie waardevols gee. Eindelijk het Jashua met myself gepraat, hoe hy sê, kom sit hier by my rivier, en ek sal jou iets baie waardevols gee. En toe sê hy, Dit is my geliefde sien, en wie ek wel het. En ek sien toe Skilikons is by Jashua's rivier, by En hy is een rooie grinaat voor my, wat jasso aan sy hand na my toe uithou. En toe ek daarvan eet, is ek skiel ek self die sap in die korrels. En dit is nie soos gewone grinaat met pitte nie. Daar is geen pitte in nie. Dit net hierdie korrelkies met soos een drijf wat nie pitte in het nie. En ek sien vir my en my man hain in die middel van die sap. Ons swem in hy sap. Maar dit is eindig asof ons self ook die sap is. Ons is ook self die granaat. En as een membraan om ons. En ek weet, want vader het al my siel gebruik om planten te skep. Vader het my siel gevat, dinge door my gemaakt, wat ek, wat ek nie lekker kan verduidelik nie, maar dis dit so fantasties. Hy het my siel gevat en iets door my gemaakt. En toe het hy planten gemaakt en besies geskip, en, en, en hierdie grinaat is een van die dinge wat hy dier my geskip het en ek is nie eens bewust al van nie ek weet nie dat ek in hy hierdie wonderlijke dinge geskip het al, dat hy dit deur my gedoen het, en toe hy vir my hierdie grinaat geet, toe herken ek dit as werk van my eie siel of werk van vader dier my, maar dier dier my en, en dier hain en ek hervaar toe ander mense eet ons ander mense eet ons wat die granaat is, en ek verstaan hoe vader sê dat, dat jy ander mense voed in die gees, met jou eie geestelike werk, wat eindelijk ook glad nie, my eie geestelike werk is nie, want ek kan dit nie self doen nie, maar net my bereidheid, dier die bereidheid het jy asua hierdie prachtige ding geskep, wat ander mense kan voed, mense wat op een laar geestelike vlak is, en wat nog voedsel nodig het, En to sien ek, skiel ek die mooiste glimlachende gezicht van een vrou, skiel ek hier by my gezicht. En ek ervaars, hy sit iets boor my en het hang over my skouwers. En is die prachtigste, prachtigste, een um, kloek, wil ek maar sê, soos een kleed, met solke gouwe uh, goud en die mooiste juwele wat hier om my skouwers hang. En achter hang dit soos een ach man, wat is die woord, sê maar een kluik, hang dit so af, en dit is net dit het my net my hart verskrikkelijk versterk, en dit het my wonderlik laat voel, want ek weet dat dit geestelik iets beteken, dit is nie vir versiering soos op aarde nie, dit het diep geestelike betekenis, dit is iets wat jou so aan my siel gehang het, en, toe onthou ek uit moos vir my gesê, kom sit hier by my rivier, dan gee ek jou iets baie waardevols, En toe onthou ek skielik van sy woorde en dit is die waardevolle ding wat Jasua vir my gegee het. En ek dank Jasua daarvoor, want hy geer dit nie net vir my nie, hy geer dit vir allemaal, vir elk lieve mens.